11. Наступного дня після сніданку Гледіс і Хадад відвели Люка до кабінету з баком для занурень. І лишили його там із Зіком та Дейвом. Зік Йонідіс мовив. «Ми тут проводимо тести, та окрім того, ще й умочуємо поганих хлопчиків і дівчаток, які не кажуть нам правди. А ти кажеш правду, Люку?» «Так», – відповів Люк, – «то ти телеп?» «Хто?» Він чудово розумів, що Зік виродок має на увазі. «Телеп! Тепе! Утямив? Ні, я ТК. Хіба забули? Рухаю ложки і усяке таке». Він спробував ухмильнутися. «Але гнути їх не виходить. Я намагався». Зік похитав головою. «Якщо ти ТК і бачиш цятки, то стаєш телепом. Якщо ти ТП і бачиш цятки, то починаєш совати ложки. Сам знаєш, як воно працює». Це ви самі не знаєте, як воно працює, подумав Люк У вас тут ніхто не знає Він згадав, як хтось, чи то Каліша, чи то Джордж Сказали йому, що лікарі знатимуть, коли ти брехатимеш із приводу цяток Люк прикинув, що може так і є, що може це видно з електроенцефалограми Та чи знали вони насправді? Ні Зік блефував «Я бачив цятки, кілька разів бачив, але читати думки, ні, не можу». «А Гендрікс і Еванс вважають, що можеш». «Справді не можу». Люк глянув на доглядачів до незмоги щирими очима. «От зараз і дізнаємось, чи це правда», – сказав Дейв. «Роздягайся, соколику». Іншого вибору не було, тож Люк зняв із себе одяг і заліз у резервуар. Бак був десь чотири фути глибиною і футів вісім у діаметрі. Вода виявилася прохолодною і приємною, що було добре. «Я загадав тварину», – сказав зік. «Яку?» «Кіт». Люк побачив не образ, а тільки слово, велике і яскраве, як вивізка пива-будвайзеру у вікні якогось бару. «Не знаю». «Окей, соколику, будемо грати за твоїми правилами. Роби глибокий вдих, пірнай і рахуй до 15. Між цифрами вставляй як ся маєш». «Раз якся маєш, два якся маєш, три якся маєш тощо». Люк усе виконав. І коли виринув, Дейв, прізвище невідоме, принаймні, поки що, спитав, яку тварину загадав він. У голові витало слово «кенгуру». «Не знаю. Кажу ж, я тика, а не ТП. Навіть не тика поз. Тому знову йдеш під воду», – сказав зік. «Тридцять секунд, і якся маєш після кожної цифри, я слідкуватиму за часом орлику». Третє занурення тривало 45 секунд, четверте – хвилину. І після кожного люку ставили питання. З тварин переключилося на імена доглядачів. Гледіс, Норма, Піт, Пресцила. «Не можу я!» – закричав люк, витираючи воду з очей. «Як ви не розумієте?» «А розумію тільки те, що наступна спроба буде на хвилину з чвертю», – відповів Зік. «А поки ти рахуватимеш, подумай, скільки ще триватиме наша розвага». «Усе в твоїх руках, соколику!» Дорахувавши до 67, люк спробував виринути. Зік ухопив його за голову і штовхнув назад під воду. Люк виринув за хвилину 15. Серце важко калатало. «Про яку спортивну команду я зараз думаю?» Спитав Дейв, і по люк побачив яскраву вивізку на барі з написом «Вікінгс». «Не знаю я!» «Брехня!» Сказав Зік Хвилина 30, поїхали Ні, відповів Люк Сіпнувся геть від Зіка до центру резервуара Він намагався не панікувати Я не можу Зік закотив очі Не будь таким страхопудом Нирці за морськими вушками проводять під водою по 9 хвилин А мені треба якихось 90 секунд Якщо тільки ти не надумаєш розповісти Яка в дядька Дейва улюблена спортивна команда «Він мені не дядько, і нічого я не можу розповісти. Відпустіть мене!» А мимоволі додав. «Будь ласка!» Зік відстебнув із пояса шокер і на показ викрутив потужність на максимум. «Хочеш, щоб я цим води торкнувся?» «То я торкнусь, а ти затанцюєш, як Майкл Джексон. А тепер сун сюди!» Не маючи вибору, Люк посунув до краю резервуара. «Це весело!» – сказала колись Річардсон. «Останній шанс!» – мовив Зік. Про що я думаю? Вікінгс, вікінгс з Міннесоти, земляки Люка. Я не знаю. Окей, з удаваним жалем сказав Зік. Субмарина ВМС США Люк іде на занурення. Стривай, дай йому пару сек наготуватися, втрутився Дейв. Він мав занепокоєний вигляд, і це занепокоїло Люка. Набери повні легені повітря, Люку! «І намагайся зберігати спокій. Коли тіло б'є на сполох, то використовує більше кисню». Люк із дюжину разів вдихнув і видихнув, тоді занурився. Рука Зіка торкнулася його голови, схопила за волосся. «Тихо, тихо, тихо!» – думав Люка також. «Ах, ти ж наволоч, Зіку! Яка ж наволоч! Терпіти не можу твою садиську пику!» Він витерпів 90 секунд і віддихуючись зринув на поверхню. Дейв витер йому обличчя рушником «Припини!» – прошепотів він Люку на вухо «Просто скажи, про що я думаю!» «Цього разу кінозірка!» Мед Деймон!» – засяяла вивіска в думках Дейва «Не знаю!» – Люк заплакав, сльози текли по мокрому обличчю «Гаразд!» – мовив зік «Хвилина сорок п'ять! Поїхали!» «Сто п'ять довжелезних секунд! І не забудь промовляти між ними, якся маєш! Зробимо з тебе нирця, поморські вушка!» Люк знову подихав перед зануренням. Але коли дійшов до сотої секунди, що відраховував їх подумки, то вже був певен, що зараз розтулить рота і набере в легені води. Його витягнуть, зроблять штучне дихання і знову занурять. І це триватиме, доки він не скаже те, чого вони хочуть почути. Або доки не потоне». Нарешті Зік прибрав руку з голови. Люк виринув, кашляючи й хапаючи ротом повітря. Йому дали час передихнути, а тоді Зік мовив. «Облишмо тварин, спортивні команди і все таке. Просто скажи, скажи, я телеп, я ТП, і все скінчиться!» «Окей, окей, я телеп!» «Чудово!» – скрикнув Зік. «Прогрес! Яке число я загадав?» На яскравій вивісці було написано «17». «Шість!» – сказав Люк. Зік замітував звук, який означає хибну відповідь на телевікторинах. «Звиняй, сімнадцять! Цього разу дві хвилини!» «Ні, не можу, прошу!» «Останній раз, Люку!» – заговорив Дейв. Зік так сильно стосанув колегу в плече, що мало з не збив. «Не кажи те, що може виявитися неправдою!» – він перемикнувся на Люка. «Даю тобі тридцять секунд, щоби насититись киснем, і поїхали!» «Олімпійська збірна з дайвінгу, Любчику!» Знову ж таки, не маючи вибору, Люк почав швидко вдихати і видихати. Але не встиг він подумки прорахувати до 30, як пальці Зіка вчепилися йому в волосся і заштовхали під воду. Люк розплющив очі і втупив погляд у білу стінку резервуара. У кількох місцях фарба була обдряпана, мабуть нігтями інших дітей, яких піддавали цій тортурі, розрахованій лише на рожевих. І навіщо? Цілком очевидно. Бо Гендрікс і Еванс вважали, що діапазон паранормальних здібностей можна поглибити, а рожевими можна пожертвувати. Поглибити, пожертвувати, подумалось Люку. Погребти, пожерти. Тихо, тихо, тихо. І хоч він щосили старався досягти Дзену, легені зрештою почали вимагати повітря. Стан Дзену, який від самого початку не дуже вдавався, урвався в той момент, коли Люк подумав, що як це занурення переживе, то далі йому світять 2 хвилини 15 секунд, потім 2 30, потім… Люк замолотив руками і ногами, зік його не пускав. Люк упер ноги в дно і відштовхнувся, майже виринув, але зік скористався другою рукою і знову його потопив. Цятки повернулися, замиготіли перед очима, то набігали, то відступали, потім знову линули до люка. Завихрували, мов несамовита карусель. Вогники штазі, подумав люк. «Я потону, дивлячись на…» Зік витягнув його за волосся на поверхню. Біла сорочка геть змокла. Він незмигно подивився Люку в очі. «Я тебе ще раз занурю, Люку. Потім ще раз і ще раз і ще раз. Занурюватиму, доки ти не потонеш. Тоді ми зробимо тобі штучне дихання і знову потопимо. Потім знову приведемо до тями. Останній шанс. Яке число я загадав?» «Не...» <кх> – Люк вивернув воду. «Знаю. Незмигний погляд Зіка тривав секунд п'ять». Люк дивився йому просто у вічі, хоч у самого сльози текли рікою. Тоді зік мовив. Усрак цей бак. І тебе теж у сраку, соколику. Дейве, висуши його і відправ назад. Не хочу більше дивитися на його, блядське личко. Він пішов, грюкнувши дверима. Люк виборсався з резервуара, захитався, мало не впав. Дейв його підхопив, а тоді подав рушник. Люк витерся насухо і якомога швидше натягнув на себе одяг. Йому хотілося опинитися чим далі від цього чоловіка і цього місця, але навіть попри смертельну втому цікавість в ньому нікуди не ділася Чому це так важливо? Чому так важливо, якщо ми тут зовсім не для цього? Звідки тобі знати, для чого ви тут? – спитав Дейв Бо я не дурний, ось звідки Столино пельку-люку – сказав Дейв ти мені подобаєшся, але це не значить, що мені подобається ще й слухати, як ти язиком мелиш. Для чого б не були ці цятки? Вони ніяк не допоможуть вам дізнатися, чи додалося мені до телекінезу ще й тепе. Що ж ви робите, люди? Ви хоч знаєш... Дей вляснув його по обличчю, зарядив такого доброго ляща, що збив люка з ніг. Вода, яка зібралася в калюжі на підлозі, промочила йому джинси на сідницях. «Я тут не для того, щоб відповідати на твої питання», – Дейв нахилився до Люка. «Ми знаємо, що робимо, розумнику такий. Ми точно знаємо, що робимо». І вже піднімаючи Люка, додав. «У нас тут минулого року був малий, який три з половиною хвилини протримався. Противний, мов скалка в дупі, та яйця мав залізні». Дванадцять. Риврій зайшов до Люка в кімнату, бо не покоївся, – але Еліс попросив його піти. Йому хотілося побути на самоті. «Кепсько було, так?» – спитав Ейвері. «Бак, співчуваю, Люку». «Дякую. А тепер йди, потім поговоримо». «Окей». Ейвері пішов, завбачливо причинивши за собою двері. Люк лежав на спині і намагався не думати про ті нескінченні хвилини, проведені під водою, але не думати не міг. Він усе чекав, що знову з'являться ті вогники, знову гасатимуть і стрибатимуть перед очима, знову колуватимуть і літатимуть за паморочливими вихорами. А коли вони так і не з'явились, люк почав заспокоюватись. Одна думка перебила всі інші, навіть страх того, що цятки можуть повернутися і лишитися назавжди. Забиратися. Треба звідси забиратися. Якщо не вийде втекти то треба померти ще до того, як мене переведуть у задню половину і заберуть усе до станку. 13. Найкусючіша комашня пішла слідом за червнем, тож лікар Гендрікс зустрівся із Зіком Юнідісом перед адміністративною будівлею, де в тіні дуба стояла лавка. Поруч також був флагшток, і зірчасто смугастий прапор ліниво трепотів під легеньким літнім вітерцем. Лікар Гендрікс поклав на коліна теку зі справою Люка. «Ти пелен?» – мовив він до зіка. «Абсолютно. Я занурював цього малого покидька разів п'ять чи шість, щоразу на п'ятнадцять секунд довше, як ви казали. Якби він умів читати думки, то зізнався б і до бабки не ходи. Навіть морські котики такої срані не витримують, не кажучи вже про малого, в якого шести волосин на яйцях не набереться». Гендрікс начебто хотів наполягти, а тоді зітхнув і похитав головою. «Гаразд, якось переживу. У нас зараз повно рожевих, іще прибудуть. Як і з рогу достатку». «Та все одно розчарування. Я покладав на цього хлопця великі надії». Він розгорнув теку з маленьким рожевим колом у верхньому кутку, дістав із кишені ручку і перекреслив по діагоналі першу сторінку. Він хоч здоровий, Еванс нічого не виявив. Ця ідіотка Бенсон так і не заразила його вітрянкою. «А він був нещеплений?» – спитав зік. «Щеплений? Але вона так старанно його обслинявлювала, і випадок у неї був важкий. Не можна було ризикувати, аж ніяк. Краще перебдіти, ніж потім пошкодувати». «То коли він піде в задню половину?» Гендрік злегка всміхнувся. «Мрієш позбутися його, так?» «Мрію, мушу зізнатися», – сказав Зік. «Може, мала Бенсон і не заразила його вітрянкою, а от від Вільгольма він підхопив вірус ідити нахер!» «Піде, щойно мені дадуть зелене світло, гекель і джекель!» Зіку дав, що його морозець прийняв. «Ой, та, дивіться, Бух! Моторошні вони!» Гендрікс не став ділитись своєю думкою про лікарів задньої половини. «Ти певен, що в нього телепатії нуль?» Зік поплескав лікаря по плечу. Абсолютно, док. І до бабки не ходи.